So today we're going to look at Matthew 19. Tehát ma a Matyi Evangeliumának 19. részét fogjuk megnézni. Uh, but first, let me just say a few words kind of about our summer. Először hát magyarázni egy pár szót a nyarunkról. Nagyon jó volt. Okay, let's go back to the Bible. Akkor menjünk vissza a Bibliához. <laughs> really Nagyon jól éreztük magunkat az államokban. Uh, and and Nagyon jó volt újra kapcsolatot létesítenünk a családunkkal, a barátokkal és a kinti gyülekezetünkel. And you, uh, I think I'm all. I'm stirred up in many areas of my life. és őszintén szólva Isten nagyon felkavart engem az életem több területén Rethinking things. újra gondoltam dolgokat um, don't, don't think that I'm thinking about leaving ne arra gondoljatok hogy azon gondolkozom hogy elmenyek Tatabányáról tényleg nagyon úgy érzem hogy egyelőre mindenképpen itt akar minket látni Isten We're committed to, you know, Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy itt szolgáljuk őt ebben a városban. De sokat gondolkoztam azon, hogy mi ennek az egésznek a célja. How to do hogy csináljunk dolgokat jobban. How to make Hogyan tegyünk embereket tanítványokká. Right? Mert ugye ez a célunk, igaz nem érdekel engem az, hogy minden vasárnap ilyen kis összejöveteleket tartsunk. Szeretnék tanítványokká tenni embereket uh, Isten dicsőségére. And, uh, so just, you know, pastor, I, I És remélem, hogy máskor is imádkoztok értem, mint lelki pásztorotokért, mert nem tudom, hogy, hogy mit csinálok sokszor. You know, I just know the who has the answers, Tudom, know, hogy ki az, meg megvannak a válaszok. And I wanna, I wanna do, do it right. És szeretném jól csinálni I wanna, a feladatomat. I lead well. Szeretnélek titeket jól vezetni. És szeretném ezen a városon hagyni Istennek az új lenyomatát. Ez szeretném. Um, our city uh, in Indiana called Fort Wayne. A mi városunk Irnánában Fort Wayne névre hallgat. Uh, 250, 000 Körülbelül 250 ezer ember lakja. That, uh, I I a Azt gondolom, hogy ezt le is írtam nektek ebben a hírlevélben, hogy uh, egy, egy új dolgot tudtam meg most nyáron. Hogy 425 bejegyzett egyház, illetve gyülekezet van ebben a városban. Ez persze magába foglalja a rossz gyülekezeteket is. De ugye a mi városunk, Tatabánya, 70-80 ezer ember lakja, 15 Regisztrált egyháza van. It's, it's <laughs> És ebbe is beletartoznak sajnos a rosszak. Need, És annyira ezek a számok is mutatják, hogy mekkora nagy a szükség. Könnyű uh, ezt látni. Azt gondolom, hogy Fort Wayne-ben, hogyha minden ember úgy ébredne föl egy adott vasárnap reggel, hogy szeretnék gyülekezetbe menni. I Szerintem beférnének mindenhova. The, you know, there's enough seats. Tehát elég hely van az összes gyülekezetben, hogy az összes lakó el tudna menni. Go, és ha nem tudnák, hogy hova kéne menni? everybody in that city has a, has a family member, a close family member or a colleague or, or somebody at school, somebody that they know very well who Who could help them. És hogyha azon gondolkodnának, hogy hova is menjek vasárnap, akkor azt hiszem, hogy, hogy az összes városlakónak kint van egy olyan ö, egész közeli családtagja, ö, kollégája, iskolatársa, valaki, akit jól ismer, akit tudna neki ebben segíteni, hogy merre menjen. In összehasonlításképpen, most a legtöbb ember tatabányán, vagy egész Magyarországon nem is tudná, hogy egyszerűen hol kezdjen keresgélni. Hogyha egy nap úgy ébrednének fel, hogy mit, mit gondol Isten erről? Milyen Isten? Mit gondol ő rólam? Azt gondolom, hogy nagyon sok ember azt se tudná, hogy hol kezdje el keresni a választ. Most people in our city, I don't think know personally, you know, a real believer. You know, they're not in their family. They're not sitting next to them at the office. It's kind of heavy, isn't it? It's kind of heavy, isn't it? Lesújtó. Nem tudom, hogy te érzed-e ennek a súlyát, de én, én nagyon érzem ennek a felelősségét, hogy, hogy engedjük, hogy Isten fénye világítson. És remélem, hogy te is így gondolod. Azt gondolom, hogy a kintlétünknek az egyik fénypontja az volt, hogy volt lehetőségünk ö, két napot így kettesben tölteni. And, uh, it was really good. Nagyon jó volt. Egy olyan helyre mentünk el, ami semmiről nem híres. Nem volt különösebb látnivaló. It's just a cheap hotel. <laughs> egy kis olcsó kis szállás volt. De találtunk egy néhány ö, kedves kis vendéglőt, meg kávézót. És nagyon sokat töltöttünk azzal, hogy leültünk és beszélgettünk. Megosztottuk egymással az álmainkat, a céljainkat. Things in our life that are painful, olyan dolgokat is az életünkből, amelyek fájdalmasak. Areas that we grow in. Olyan területeket, amiben szeretnénk növekedni. Melinda gave me a book report on a... Én olvastam egy könyvet amiről ilyen beszámolót tartottam, mert uh, És tényleg ez volt az egyik fénypontja az utunknak. És hogyha visszanézek a majdnem 14 évre a házasságunk alatt. Több ilyen idő volt, amikor így el tud, ki tudtunk szakadni egy kicsit a mindennapi életből és leülni és átbeszélni dolgokat. Those are the best times of our marriage. És ezek voltak a legjobb idők a házasságunkban. And today's, today's Bible study is about marriage. És a mai Biblia óra is a házasságról szól. És látjuk majd azt, hogy Jézus ám mondja nekünk, hogy puhán kell tartanunk a szívünket. Humble hearts in marriage alázatosnak kell lennünk, alázatos szívűnek a házasságokban. And, I mean, what topic is is more um, és van-e ennél valóságosabb, kézzelfoghatóbb téma, mint a családi életünk? Ahogy fölébredünk, rögtön ott van a családunk, ahogy lefekszünk, ott van körülöttünk a családunk. Get the kids to where they need to go. Több órát töltünk ezzel naponta hogy a család életét megszervezzük hogy ki vásárol be akkor mit fogunk enni ki megy a gyerekekért az iskolába stb. És uh, meg fogjuk látni hogy mindegy hogyha valaki házas vagy egyedülálló az élet akkor is kemény But de az a kapcsolat, amit a házastársoddal uh, tartasz fenn, az a hely, ahol a legnagyobb áldást tudod megtapasztalni, vagy éppen a legnagyobb fájdalmat. So how are we do it well? Tehát akkor hogy csináljuk ezt jól? How are we succeed in this? Hogy fogunk, hogy lehetünk ebben sikeresek? Well, és annyira áldott vagyok, hogy a Bibliának nagyon sok mondanivalója van a családról, mert ez egy kemény dolog. So are you ready to készen álltok arra, hogy figyeljetek? Akkor hát kérdezzek valami mást, hogy készen álltok -e arra, hogy tegyetek valamit? Are you ready to hogy változzatok? Uh, just just ask yourself the question. I mean, we're all in different csak uh, kérdezd meg magattól ezt, és ugye mindannyian az élet különböző szakaszain tartunk. Question, question, Csak kérdezd meg magattól azt, hogy mit szeretne tőlem Isten, hogy mit tegyek, mikor ezeket az igéket olvasom. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, így kezdődik a 19-es rész. And, uh, You know, chapter 18, ugye a 18 as rész which, uh, you know, the themes, 18, humility, azt gondolom hogy az egyik fő motivum az előző fejezetnek az alázat right pontosan beleillik ide he he elhagyta Galileát és elment judeának a jordánon túli vidékére He's going to Ez Jézus szolgálatának az része, amikor Jeruzsálem felé halad. So Tehát a Galilea, tehát az északon fekvő Galilea és a délen fekvő Jeruzsálem között megy és, és halad Jeruzsálem felé. Large him. Nagy sokaság követte. And he them there. És ott meggyógyította őket. It's just, it's just like the, iconic kind of Of Jesus. Ez az a kép, amit nagyon sokszor látunk Jézusról. You know, megy a tanítványaival, körülvéve valami nagy pusztaságon, és csak megy valamerre. Him. És ahogy leül valahova, hogy megpihenjen, akkor a sokaság beéri őt és körülveszés és figyel rá. He them, és tanítja them. őket, meggyógyítja őket. But the Pharisees are also there. De a farizeusok is ott vannak. Ők nem igazán azért vannak ott, mert követik őt. Azért vannak ott, hogy találjanak rá okot, hogy megölhessék. Megpróbálták eddig is leépíteni az ő szolgálatát. Hogy találjanak arra okot, hogy vádolhassák. They've never been able to do it eddig nem volt erre képesek, But they de azért nagyon próbálják. And here's their next És itt van az elkövetkezendő a következő próbálkozások. they want to um, ask Jesus his opinion about perhaps the most controversial you know uh, you know Practical theology of, of their Meg akarják kérdezni Jézustól ö, a véleményét az egyik legellentmondásosabb ö, gyakorlati teológiai kérdésről az őkorukban. Divorce. És ez a vállás. És azt gondolhatják talán, amikor megkérdezik tőle, hogy nem igazán érdekes, hogy Jézus mit fog mondani, bármit is mond, lesznek ellenségei miatt. Próbálják egy kicsit becsapni, átvágni. De igazán nekünk ez jó, mert mi láthatjuk Jézus válaszát, és tanulhatunk ebből. So they tested him. Tehát ők odamentek hozzá, hogy kísértsék. Sane, is it to wife for any cause? És megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsájtani a feleségét. Huh? Na? What do you think, Jesus? Jézus, mit gondolsz erről? Just like today, divorce in that day was was a highly contested, um, painful. Uh, You know, in the ugyanúgy, mint ma, a vállás az egy nagyon ö, ilyen sok embert megosztó, sok vitát kiváltó ö, probléma volt a, a társadalomban. Hát most akkor mi legyen? Amikor a házasságok tönkre mennek. Two, um, two És volt két rabbi, akinek két nagyon eltérő véleménye volt erről. One had this very liberal idea, Az egyiknek nagyon liberális elképzelései voltak. Hogy egy ember bármilyen okból írhat egy elváló levelet a feleségének. If, um, if she overcooked the meal, Esetleg leégette a vacsorát. Ja. Yeah. <laughs> Jó. If she, um, if she with his mom, Esetleg ö, a feleség vitatkozni merészet, az anyósá. Yeah. Yeah. Um, vagy pedig a férj épp talált egy másik nőt, aki kicsit csinosabb volt, mint a jelenlegi felesége. He could just send her away. Akkor csak simán el tudta küldeni emiatt. El tudjátok képzelni, hogy némely körökben ez egy igen népszerű elgondolás volt. És akkor volt egy másik elképzelés, ami ennél sokkal konzervatívabb volt. És ez azt mondta ki, hogy a vállás csak a legvégső esetben ajánlatos. And there was also some points you know that, you know this is the way it should happen és akkor is, these are the reasons részlete, ezért ezért But we don't we shouldn't really care so much about these rabbis opinions we De should care about what jesus says igazán nem kell nekünk nagyon foglalkoznunk ezeknek a a véleményével és amikor Jézus megválaszolta ezt a kérdést, akkor uh, hallatunk tőle a mózesi törvényről. You can hear something from the, Ten the Commandment A hetedik parancsolatról. But he really takes us. Back Moses to the De igazán túl visz minket a mózesi törvényeken rögtön a kezdetekig. He tells us what the purpose of marriage is. És elmondja nekünk, hogy mi a célja a házasságnak. És nagyon jó tudni, hogy mi valaminek a célja mielőtt elkezded. And so he says, have you not read? És akkor ő erre így válaszolt, nem olvastátok-e? Like, Azt hiszem, hogy ez egy kis szurka volt Jézusnól. Ugye, hát ti az írásokat, nem olvastátok ezt a részt? That he who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Nem olvastátok el, hogy a teremtő kezdettől fogva a férfivá és nővé teremtette őket, majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt elne válaszza. Jesus takes us back to the beginning and says, "This is the design right here." Jézus okay? vissza visminket a kezdetekig, és azt mondja, hogy ez volt a terv. This was in the heart of the Father at the beginning. Ez volt az atya szívében a kezdetekkor. One man, one woman. Egy férfi, egy nő. They should leave home. Akik eladják az addigi otthonukat. They cling to each other. They they make a a commitment, an exclusive commitment to each other. Ragaszkodnak egymáshoz egy kizárólagos, elköteleződéssel élnek együtt. We call that marriage or a wedding. Ezt úgy hívjuk, amikor ez megtörténik, hogy egy esküvő. We were Tegnap a az the, esküvőjén voltunk. Emlékeztek, young man who sometimes led worship here over the last couple years. I az elmúlt néhány évben mean, sokszor jött dicsőítést vezetni? he looks so young. I don't know if he could grow a beard, but He's a husband now. Nem tudom, hogy, hogy tudna már szakát növeszteni, nagyon fiatalosnak néz ki, de most már fiatal férj. We call that, we call it a Ezt ugye esküvőnek hívjuk. Two and an to each other. Két ember, aki egymás mellé áll, és egy kizárólagos elköteleződést vállal egymás felé. A harmadik dolog pedig az, hogy lesznek ketten egy testé. They become unified. egységben élnek. Ők már nem kettőnek számítanak, hanem egynek. És ez egy olyan egység, amely az életnek minden területére vonatkozik. Two people they, they share the same you know, bank account. Van két ember, akinek ugyanaz a bankszámlája. Share the same name. Ugyanaz a nevük. They share uh, the same address. Ugyanaz a lakcímük. They share the same bed. Ugyanaz az ágyuk. They become unified. Ők egységben élnek egymással. They share the same goals in life. Ugyanazokat a célokat ki maguk elé. Ugyanazt az Istent imádják. Ők egységben vannak. Hurts, Amikor az egyik megbántja a másikat, When one is in pain the other feels it too. ja aha. tehát hogyha az egyik ö, valamilyen sérelmet szenved akkor a másik is érzi ennek a fájdalmát success, amikor az egyik sikert arat valamiben azt a másik is ugyanúgy élvezi It's unity. Ed, egységben vannak That is ez Istennek a szíve, a házasságot illetően, hogy egységben éljen a pár. És Pál azt mondja, hogy Istenre nézhetünk példaként. A Szent Háromságra. There's one God, Egy Isten van, mégis hárman, akik mindannyian Isten. Ezt nem értjük. A matek nem működik ilyenkor a fejünkben. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek teljes egységben szeretik egymást, dicsőítik egymást, és alárendelik magukat a másiknak. És egy céljuk van. Egy, egy, egy dolgot tűznek ki maguk elé. the high call of marriage. Ez egy ilyen egység az elhívása egy házasságnak. Így volt a kezdetektől fogva, mondja Jézus. And what God has joined together, Amit tehát az Isten egybekötött, no ember azt el man can't separate them. A, Egy ember nem tudja ezt az egységet szétválasztani. választani. szétválasztani azért mert ez egy szent egység. and so obviously they ask well then why did moses command one to give a certificate of a divorce uh, to send her away Erre farizeusok rögtön megkérdezik akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét adjon váró neki and see here, here we see um, the seventh command says you know, don't commit adultery és ugye tudjuk, hogy a hetedik parancsolat azt mondja, hogy ne paráznák, hogy. Union, és látni fogjuk, hogy bár az ember nem tudja szétválasztani ezt az egységet, úgy tűnik, hogy van két dolog, ami miatt ez az egység, ez a kapcsolat, ez meg tud szakadni. One is death, az egyik ugye a halál, a másik pedig a hűtlenség. And and divorce was the way for the people to deal with it. a volt az, az emberek ezzel meg a problémával. So that the innocent party could move on with life. Perhaps remarry and have another family. Ha But Jesus makes it clear. De Jézus ö, ezt teljesen világosan azt elmondja, hogy ez nem parancsolat. Nem kellenek így történnie. Azt hogy Isten azt szeretné, hogy akkor is az evangéliumot éljük meg a házasságainkban, ha a hűtlenség történt. Confession, forgiveness, restoration. Hogy megvalljuk a bűneinket, megbocsássunk egymásnak, és helyreálljon a kapcsolatunk. De ha ez nem tud meg történi, akkor akkor a vállásod. Jesus says it's because of the hardness of your heart that Moses. Allowed you to divorce your wives. Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket. Megengedte nektek. Ez nem egy parancsolat volt. Nem kellett, hogy ez így történjen. Ő megengedte ezt. Az ember nem tudja szétválasztani ezt a kapcsolatot. Csak Isten. is only Death or infidelity. Ez a szövetség, ez az egység, ez csak két módon tud szétszakadni, a halál, illetve a hűtlenség által. De látjuk, amit itt Jézus mond, igazán ez a dolgok lényege. He says it's the hardness of your heart. A szívetek keménységéről van szó. És ez úgy fáj, nem? I mean, azt gondolom, hogy minden, ö, ö, minden konfliktus, amit a házasságunkban ö, elszenvedtünk, az, az, az a szívünk keménysége miatt történt. It's the hardness of a heart that leads to you know, a man to look for, for, for filth. For fulfillment in another woman. Azt gondolom, hogy a szív keménysége az, amely arra vezet egy férfit, hogy egy másik nőben keresse az elégedettségét. It's, it's the, the hardness of our hearts, which leads us to think that... Azt gondolom, hogy a szívünk keménysége az, ami arra vezet minket, hogy a családi közös pénzt, vagy annak egy részét úgy kezeljük, hogy ez az én pénzem, és én azt csinálom vele, amit én akarok. It's the of our that says, I'm right. A szívünk keménysége, ami azt mondatja velünk, hogy nekem van igazam. <laughs> and she's <gonna> know it. <laughs> és ő ezt majd meg tudja. She's know when I'm done with it. She, I'm right. És akkor is ha minden kötél szakad, nekem van igazam. Ez azt mutatja, hogy kemény a szívünk. But Jesus says But it wasn't that way from the De Jézus erre azt mondja, hogy kezdettől fogva ez nem így volt. And so I say to you whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét a paráznaság esetét kivéve és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Szóval, hát mi történt a kezdetek és Mózes között? Why in the beginning was the idea for unity, and then? Mi történt a között, hogy a kezdetekkor Isten megtervezte ezt a szövetséget, ezt az egységet, és aztán később Mózes meg már megengedte a vállást. Miért volt ez az egész? Quite simply, it's sin. Azt gondolom, hogy elég egyszerűen fogalmazhatunk, hogy ez a bűn miatt történt. In the beginning there was no sin. Kezdetekben nem volt bűn. Just, just the potential for sin. Ugye megvolt a bűn lehetőségem, But maybe it would have been possible. <laughs> de de tat lehetővé vált, hogy hogy vétkezzenek ott ember. Gyebbe jött a bűn. We became, you know, uh, we became sinful. Az emberek vétkeztek, bűnöséváltak. Proud. Büszkék voltak. Unwilling to submit, unwilling to nem voltak hajlandóak alázatosak lenni és ö, megvallani a bűneiket egymásnak és kemény szívűek lettek ez változott and so God says, This is and Úgyhogy so Isten azt mondta hogy ez egy férfinek és egy nőnek a, a testi egysége. only something physical can, can. Csak egy másik testi dolog tudja ezt szétszakítani. Death, Ez a halál, vagy pedig a paráznaság. És a vállás annak a módja, hogy a vétlen fél tovább tud menni az életében. Jézus azt mondja, hogy munkálkodjatok ezen. Tartsatok ki. You know, Uh, don't, don't give up. Ne adjátok fel. wants you to be together and to be unified. Isten azt szeretné, hogyha együtt lennétek és egységben élnétek. And the disciples said to him. És akkor a tanítványok azt mondták if neki. If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry. Ha ilyen a az asszonynal, akkor nem jó megházasodni. the disciples are like, if you can't get rid of the woman nem, nem tök jó fejek a tanítványok, hogyha azt mondja, ha ilyen a férfi helyzetet, tehát hogyha nincs vállás, vagy nem bocsájthatja el a feleségét. Maybe it just be better not to be married. Akkor talán jobb lenne, ha meg se házasodnánk. Like, like, oh, most tényleg ez akkor egy örökké tartó that's szövetség. Ezt akarja az Úr. Yeah. Hát igen. Jesus then, he says, uh, yeah, but that's difficult too. Igen, de ez is nehéz. És szükség single. van, ahhoz is szükség van kegyelemre, mm. hogy valaki ne házasodjon meg, és egyedülálló maradjon. Tudjuk, hogy ez volt Pálnak a véleménye. Like Pál azt mondta, hogy bárcsak mindannyi otok egyedülálló lenne, mint én. Why? Miért? So you can serve the Lord you know, all the time, állandóan a nap 24 órájában az Urat tudjátok szolgálni. The Lord says, Hogyha az Úr azt mondja valamikor, hogy menj, akkor mehetsz. Semmi nem tart vissza. Így kell ezt csinálni. That's I do it. Én itt csinálom. But then Paul said, But you know what? Grace, de Pál utána hozzáteszi, hogy ha az Úr nem adta meg neked ezt a kegyelmet, akkor inkább Házasodj meg. Mert ahhoz is kegyelemre van szükség, hogy valaki egyedülálló maradjon. Azt gondolom, hogy ismerünk egy fiatal embert, akinek megvan ez a kegyelem. Several times said, hey, what about her? Sokszor <laughs> mondtok már neki, hogy hát mi van azzal a lányjal? Like, I'm, I'm ő pedig azt mondja erre, ez a fiatal férfi, hogy köszönöm, all... én jól vagyok így. Néha iriglem őt. he is he's free to serve the Lord mert tényleg, bármikor készen áll arra, hogy az Urat szolgálja. Like, right, cool. ez, ez tök jó, hogy. grace, Hogyha Isten megadta neki ezt a kegyelmet, ez, ez csodás. But truly it's a grace given from God. De tényleg ez az Úrtól való kegyelem. Most of you, most of us—I'm talking to you, young people now. Most of you will marry. Statistically. ugye most természetesen a fiatalok. Most haven't been given that grace. Statisztika azt mutatja, hogy megfogtok majd valamikor házasodni, mert általában a Isten nem mindenkinek adja meg az egyedülállósághoz szükséges uh, Jesus here says, you know, some people remain single because of physical or maybe even emotional, you know, just the way they were born. Jézus azt mondja, hogy vannak emberek, akik azért nem házasodnak, mert testileg, vagy lelkileg, érzelmileg már, már ilyenek, tehát ilyennek lettek teremtve. Valakiket az emberek tettek ilyenné. Has, has Lehet, hogy az életkörülmények tettek esetleg valakit olyanná, hogy nem tud megházasodni, vagy nem akar. And then he said, some remain single for the sake of the kingdom. I'll just read that. It says, not everyone can receive this same." He says, guys, you're right. Tehát you know, Jesus was single right you're right but not everybody can receive that Tehát Jézus azt válaszolta tanítványoknak, hogy nem mindenki képes elfogadni a, ezt a beszédet. igen értelek titeket fiúk tudom hogy miről van szó ugye én is egyedülálló vagyok ez ez kejelem kell ez, ez ez nehéz But only to those to whom it has been given Csak az akinek megadatott For there are eunuchs who have been born have been so from birth and there are eunuchs who have been made eunuchs by men and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive it, receive it. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik itt születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyeneké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. this így állnak a dolgok. Hát akkor, okay. most mit csináljunk ezzel? I'm, I'm often the most often so egyre többször kérdezem meg magamtól ezt, uh, mikor a Bibliát olvasom, hogy na és akkor mi Tehát Elolvastam, mi következik ezután? Married, Szeretnék egy kihívást intézni hozzátok, házas férfiakhoz elsősorban, in hogy legyetek kezdeményezők ebben. Right now, Pont. Know. Ebben a pillanatban gondoljátok ezt végig. How, how to, you know, Ezen az elkövetkezendő héten hogyan fogom okay. kifejezni a szeretetemet a feleségem felé? How am I going to our unity? Hogyan fogom az egységünket növelni? How am I going to go with my wife? Hogyan fogok uh, mélyebbre jutni a feleségemmel való kapcsolatommal? Because that's mert a kezdetektől ez volt Istennek a terve. Úgy, gondolom, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy hogy elmondjam nektek és szerintem ti férfiak is tudjátok, hogy, hogy ez mennyire fontos dolog. And I think it's really appropriate that right after this section on divorce, the section about. És azt gondolom, hogy nagyon odaillő ezután, a vállásról szóló égesszakasz után, hogy rögtön az a rész jön, amikor a, a gyermekekről van szó. Mert tudjuk, hogy ez is része uh, annak, amikor ugye egy vállás megtörténik, ezt mindenki tudja, de mintha. Nem érdekelné őket annyira. You know, yeah, I, I, Igen, hát nagyon sajnáljuk a gyerekeket. kids. Gyermekek. So anyways, says then the children were brought to him. Akkor kisgyermekeket vitték hozzá. Um, Luke, Luke says, he says they they brought the kids. They a Lukács azt mondja, hogy ők oda hozzá a kisgyermeket. És Lukács itt egy olyan személyes névmást használ, amely többszámú és hímnemű. Like és ez tetszik nekem. I mean, I, I, I és igazán erre ezen a héten a készülés közben jöttem rá, hogy én mindig úgy képzeltem, hogy az anyukák vitték oda a gyerekeket. valószínűleg ti is így képzeltétek el ezt a történetet. Anyukák fogják a kisgyerekeket. But seems to indicate no, there were dads there. A Lukács evangéliuma azt sugallja, hogy nem itt, itt férfiak, apukák voltak ott. Apukák, ez a ti feladatotok. Take your kids to Jesus. a gyermekeiteket Jézushoz. Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék értük. But the disciples rebuked the people. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Mindig megölik a jó pillanatokat. But Jesus said,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 Annyira más ez, mint a világ. Like a Sokszor a világ úgy áll a gyerekekhez, mint hogyha teher lennének. And you know why? Tudjátok miért? When, when adults, 20, old, Mert amikor az emberek fiatal felnőttek voltak, 20-25 évesek, sok csalódás érte trauma, őket, sok um, traumában volt részük, fájdalomban, and they thought you know what let's let's have a baby and then i and then and then my and then i'll be I'll be to és akkor sokan úgy gondolkoznak, hogy sok problémám van, na majd erre a megoldást legyen egy gyermekem, és akkor majd, majd ő annyira fog engem szeretni, és hogy megoldja az egész baby, életemet. Az a kisbaba annyira fog engem szeretni, engem fontossá fog that, tenni, that az, az a kisbaba fogja minden szükségemet betölteni. Egy pár évig ez működik, But certainly by the time they're a teenager. De legalábbis, mire tinédjerek vesznek? What teenager wants to have that pressure on him? nekem egy egy, egy aki aki élvezi ezt a fajta nyomást, ami rajta van. What? you, mean I'm supposed to fulfill you mom, dad? Hogy mi no. nekem, kellene megelégítenem titeket? apa, anya, na hát nem. That's a child's job. Nem, hát ez nem egy gyereknek a feladata. And, and so you get these parents these days and they just can't stand being around their six year old kid. Tehát nagyon sok olyan szülőt látunk, akik egyszerűen szinte ki nem állhatják, hogy mondjuk a hat éves gyerekükkel kell bármilyen időt tölteni. So right like nagyon sok yes. szülő van akár itt Tatabányan, is, aki ma este örömünnepet ül. School. Yes. Holnap kezdődik az iskola. Jaj, de yeah. jó! <laughs> Finally. Végre! Megszabadulok a gyerekeimtől. Tudjátok, miről beszélek? And, and just, you know, a, distraction. A, a világ tele van olyan emberekkel, akik azt gondolják, hogy a gyerekek olyan emberekkel, akik azt hogy a gyerekek csak így elterelik a figyelmüket a fontos dolgokról. A Ők problémát jelentenek. You know, a drain on their budget. nagyon megterhelik a családi költségvetést. Right. But in our church it's not that way. De a mi gyülekezetünkben ez nem így van. Vagyis nem így kéne, hogy lennie. Ránézünk ezekre kind of like, ah, a gyerekekre, és azt gondoljuk, hogy ők Isten ajándékai és áldások. Yes, times we want to throw them out the Persze, vannak olyan pillanatok, amikor legszívesebben kidobnám őket az ablakon. Lock them in a soundproof room, <laughs> bezárnám őket egy teljesen hangszigetelt szobába. But a gift from God. De amúgy tényleg Isten ajándékai. And as I before, that God has us with. És ők olyan ö, emberek, akikkel Isten megbízott minket. We should be good stewards. és jó sáfárok kell hogy legyünk. To be good with a child, it with your és ahhoz, hogy jó sáfár legyél a gyermekeiddel, ahhoz először a házasságodon kell munkálkodni. It starts there. Ez ott kezdődik. A can build a Mert hogyha erős a házasság, az erősít teszi az egész családot. So my to you. Úgyhogy a kihívás számotokra az ha házas vagy, akkor legyél, tölts egy kis időt kettesben a, a házastársaddal. Often. Sokszor. Nem kell ehhez pénzt költeni. Csak menjetek el sétálni. We, we a right Ö, egy pár évvel kezdtük azt a szokást, hogy megpróbálunk rögtön azután leraktuk a gyerekeket leülni kettesben. And sometimes for néha csak tíz percre, hours. néha két órára. Talk, beszélünk. look at our megnézzük a naptárainkat, lehet, hogy olvasunk együtt valamit. de mindig imádkozunk. and it's the time where we, we, we get real with each other. és akkor ilyenkor tényleg őszinték vagyunk egymással. Tegyétek ezt vagy hasonlót. you know, I, think it, you know, I think your kids are on it. Én azt gondolom, hogy a, a gyerekeitek is ezt akarják, ők is erre vágynak, erre van szükségük, hogy a ti házasságotok erős legyen. Is really De azt hiszem, hogy kimondhatom azt is, hogy a társadalmunknak is szükség van erre. I mean, that's why apart, you know? ezért esik szét körülöttünk minden. Nincsenek ott az apukák. Parents are selfishly kind of involved in you know, indulging in their own desires and not szülők, you know they're, they're not unified they're not raising their kids ön, but it shouldn't be that way De Másképp kéne, hogy ez legyen. És mi ezt másképp kéne, hogy csináljuk. És gondoljatok bele, hogy milyen kultúránk lehetne nekünk, mint gyülekezet can, can Egy olyan olyan világot alakíthatunk ki, egy olyan kultúrát alakíthatunk ki, amit megmutathatunk a világnak. <hogy> Hogyha szeretnéd tudni, hogy milyen egy család, akkor Nézd meg, itt van. Nagyon-nagyon It nagyon hangosan szól ez a világhoz. You people, you, right? Fiatalok, akik itt képviseltetitek I mean, a fiatalságot. Talán sokan közületek nem gondolnak arra, hogy mondjuk jövőre megházasodunk. De már most szánjátok el arra magatokat, hogy Isten szerint fogjátok ezt csinálni. And I just in love with somebody. Nem csak, hogy majd beleszeretek valakibe. Hanem várjátok azt, hogy Isten hozzá el azt az embert, aki az ő szíve szerint való, in, in, in the faith. hogy tényleg hitben házasodjatok majd meg. Because marriage is hard enough that you marry in the faith with somebody that you have the same goals the same the same god the Hogy same egy, direction in life egy olyan and commit now to, to to work on that relationship when it comes like So that it's the best it could be. És már most határozzátok el magatokat, hogy utána munkálkodni fogtok ezen a kapcsolaton, hogy ez a leges legyen. Be hogy alázatosak legyetek. You know, ask for from other people, Kérjetek tanácsot olyan emberektől, akiket csodáltok that, és that you make that last. hogy tényleg örökké tartó legyen majd ez a kapcsolat. So és ne torkoljon tragédiába. <laughs> hanem majd a halál válaszol el titeket egymástól. Sounds, oh, tragic, ami maga a tragédiának hangzik. So de nem annyira az. Faith, heaven, Jesus, az Úrban valaki meghal. Menj bekerül, Jézushoz megy. Ez egyáltalán nem tragikus. És csak ez so kéne, commitment. hogy elválaszol egymástól majd. Now úgyhogy már most szány el magatokat átra. Oké? Okay. Rendben. I don't know, I'm just I'm excited. En ennyire izgatott vagyok. I'm excited. I think um this is what God has given us in Tatabánya. Azt hiszem, hogy ezt adta nekünk Isten itt Tatabányán. It's not a uh, a town with a university with lots of young people. Ez nem egy egyetemi város, ahol nagyon sok fiatal van legfőképpen családokból áll a gyülekezetünk. Azt gondolom, hogy ez a, ez a módja annak, amin keresztül Isten meg tudja mutatni a dicsőségét a város felé. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te családodat hogy mi részei lehetünk ennek te vagy a mi atyánk köszönjük ezeket a valóságos családokat is a, itt a gyülekezetben And we do things well, Lord. és mi jól szeretnénk csinálni ezeket a dolgokat nem szeretnénk olyanok lenni mint azok az emberek akikről beszéltél akiknek kemény a szívük nem szeretnénk olyanok lenni Just go after the things that they want, and without considering others. We don't, we don't. need to be right all the time. Lord, just help us. be the most important relationships We don't We don't We need your strength amihez szükségünk van az erődre, we need your a te szellemedre, we need your a te bölcsességedre. But Lord, we look forward to how you will glorify your, our De Nagyon várjuk azt, hogy láthassuk, Istenem, hogy hogyan dicsőíted meg önmagadat a családjainkon keresztül. És atyám, szeretnék azokért is imádkozni, akik, akik sérültek ezen a területen. Akik válláson mentek keresztül, vagy olyan, olyanok, akiknek a szülei mentek keresztül egy válláson. Just want to pray, Lord, that you bring healing, restoration, és, uh, and we rejoice in your grace. And we rejoice in your grace. And we rejoice in your grace. And in you. Mindaz a, a bűn, amiről ma beszéltünk, azt te mind megbocsájtod. The, the És minden szégyen, ami you, ezzel jár. Te ezt mind magadra vetted a kereszten. So Lord, healing, Uram, hozzá gyógyulást, pain, ahol, ahol fájdalom van, hozzá uh, újjáépülést. Jézus nevében imádkozzuk ezeket. Amen. Amen.